Ládě mě přemluvil, že já teďko dneska vlastně skončíme toho kumarážího, to je poslední kapitola. A on mě přemluvil, abych učil ještě ty tři neděle, co zbývají, než jednu, abych něco učil. No a tak navrhl, já jsem říkal, co tři neděle, třikrát, co, co to nemá cenu. A on navrhl, abych učel tu sutru srdce, co jsem přeložil. Tak to je, to je možná dobrý, protože pak můžu učit něco seriózního s ty Mahajány. A to je vlastně základ těch základní mahajánový koncepty, s kterými lidi běžně tady, ačkoliv praktikují tibetský buddhismus, praktikují zem, tak ty vlastně... Základní filozofické principy Mahajánového myšlení. Málo kdo tady to zná, vůbec se hmm. nikdo nezajímá. kromě snad Holby, který napsal knižku o tom, tedy přeložil o tom Nádherdžunovi. Hmm? A to jsou důležité věci, protože ta Mahajánová filozofie je daleko blíž tomu, co se dnes děje ve vědě a v poznání všeobecně. No a je to aktuálnější než, ten, než ta tervána. Co se týče filozofie a psychologie. jo? No bude a... fajn, to je dobře, že to láďo tak na vrcha. Bude hezký. No a te ty lidi jako mají zájem o co učí Dalaj Lama, no ale tu pozadí filozofický toho vůbec neznají většinou. A pak není dělu, že to se lehce misinterpretuje a nepoch tam nepochopení. No ale to jim očividně moc nevadí. Hlavně je, že je to Tibet a že je to Dalaj Láma. <laughs> No a tak pomalu, pomalu můžeme začít. Jak to vypadá s časem? Je 18.01, Pante, můžete klidně začít. No tak začneme. Tak ještě než začneme, tak udělám malé oznámení. Jo? Já jsem dnes, já, co se týče Kumara džívy, tak dnes vlastně bude to poslední přek, přednáška. Jo, končíme s tím No, Já jsem původně myslel, že končíme pro, aspoň pro tento rok, ale Láďa mě přemluvil, že než odjedu, abych ještě pokračoval v něčem. Já jsem říkal, na tři dny to nemá cenu a on jako tvrdí, že, abych, že to má cenu a tak tak jsem se zeptal, co bych měl jako učit. A on, že jsem přeložil tu sůtru srdce, tak abych učil tu sůtru srdce. Jo. Tak to napojím trošku. Ta dnešní přednáška vlastně taky s tím má co společného. Sůtra srdce vlastně pojednává o aspektu prázdnoty, jakožto jediný skutečný vlastnosti všech soucem a tež jakožto vlastně podstatu budhovství nebo i nátoru budhovství No a e, to se hodí tež, protože vlastně praxe, dnešní přednáška je o praxi, e, božského oka, no a kumaradžíva, jak už jsem se zmínil, už několikrát, kumaradžíva učí občas, což je dělá tento text tak zajímavým, učí občas z hlediska praxe žáků, no a zase eh, volně skáče ze, z perspektivy Učení žáků do perspektivy učení Bodhisatu. Viděli jsme, že pojednání o čtyřech pravdách je čistě z hlediska žáků. Vlastně zde nepoznáme žádné principy, kterým by se dalo říkat Mahajánové. No, a zase stejně tak jako v případě praxe těch Arupadžán kde také kumaradžíva spojuje tuto praxi s Mahajánovou perspektivou praxe. Ty takzvané nadpřirozené znalosti nebo nadpřirozené síly jsou vlastně čistě spojené s praxí bodhisattva. No a praxe bodhisattva spočívá, o tom už jsme se několikrát zmínili, a to je třeba vždy znovu a znovu zdůrazňovat. Praxe tu spočívá v pojetí přirozenosti budovství. Budovství je přirozený princip. Právě proto budeme v příštích hodinách ještě pokud tady budu v republice mluvit o sutru Osud srdce, která vlastně je v kostce, schrnuje učení prázdnoty jakožto jediné podstaty, jediné skutečnost. Jiná skutečnost než skutečnost prázdnoty neexistuje. No a to nás privádí do trochu do filozofických úvah, který jsou velice důležitý, jestliže chceme pochopit sůtoru srdce a vlastně praxi Mahajány. Z hlediska Mahajánového pochopení vlastně i z hlediska hlubokého pochopení buddhismu je důležité poznat, že existence jako taková a pojem existence jako takový je vlastně chybný postoj. Tento problém už vlastně. Máme tež v západní filozofii, máme tež čínské filozofii. Existuje oprávnění pojmu existence, nebo pojem existence není oprávněný. V řecké filozofii Parmenides tvrdil, že existence je skutečný pojem a na existenci je všechno postavené. A z hlediska existence vlastně. Nic se neděje. No a teď oproti tomu je učení Heraklejta, Panterej, vše je v pohybu. Existence jako taková je též pohyb a pohyb nedává možnost uchycení. Jestliže chytáme pohyb, chytáme vlastně jen koncept pohybu. Pohyb samotný my chytit nemůžeme, protože pohyb je něco, co se chytit nedá. A uvnitř, tak i venku, nic jiného než pohyb neexistuje. To je třeba jasně poznat. My nemůžeme vstoupit dvakrát do té samé reky. My nemůžeme vstoupit dvakrát do svého těla. My nemůžeme vstoupit dvakrát do světa, které, který my pozorujeme. Teď mluvíme v dnešní přednášce o božském oku. V buddhismu máme takzvané Mámsa Čakšu, to znamená oko z masa a my všeobecně používáme oko z masa, aby jsme viděli to, co vidíme. Tady je stůl, tamhle je Zuzana, Tamle je Rudolf, tamhle je Honza, tamhle je dům, tamhle je auto. To všechno my vidíme tím okem z masa. Ale, aby jsme se probudili, a to už jsem zdůrazňoval mnohokrát, my potřebujeme jemné vnímání. Božské oko reprezentuje to jemné vnímání. To náš text jasně vysvětluje. Aby jsme poznali to, co přesahuje vnímání, světské vnímání, které vidí oko z masa, my potřebujeme jemné vnímání, vnitrní vnímání. No a na základě vnitřního vnímání my pak můžeme otevřít v buddhismu pak existuje oko dharmy, to máme i v učení žáků, to je stejné, oko dharmy, oko moudrosti. Oko dharmy, oko moudrosti je vlastně stejný pojem. Jestli Čtete první projev Budhy? Co se děje? Po vysvětlení čtyř pravd žáci získávají oko dármy, oko moudrosti, tím pádem vlastně přímo vidí to, co oko z masa nikdy vidět nemůže. Vidí to, co je nad světské poznání. Ale aby viděli to, co je nad světské poznání, potřebují mít první to jemné oko. Jemné oko je spojené s jemným počítkem. No a teď stejně tak, jako ve, v předešlých výkladech těch nadpřirozených schopností vidět minulé životy, vidět myšlení druhých přímo, vidět různé vzdálené zvuky i zvuky z jiných planet, z jiných systémů světa. Člověk potřebuje mít jemný počitek. Bez jemného počitku. Neuvidí. Aby měl jemný počítek, potřebuje jemný smysl. Teď, aby jsme viděli, co je předpoklad vidění. Že máme zdravý vizuální orgán, oko, a že je spojené se světlem. Pokud není světlo, my nic nevidíme. No a teď, to jemné oko vytváří to světlo zevnitř. Tím pádem vytváří to světlo zevnitř tak, jak vysvětluje sutra, vidí v noci stejně jako ve dne. Jatá Ratim Tatha Diva, stejně tak. Vedne jako v noci. A jak se tam dostane? Jak se dostane do tohoto stavu? Text vysvětluje: první medituje na jasné objekty. Měsíc, lampa, slunce. co nevysvětluje text, je, že ten světelný objekt se musí stát mentálním vědomím. Čili to není v našem textu vysvětlené. Meditující musí brát ten buď máme kasínu světla, nebo máme kasínu ohně, vybere si kasínu světla, kasínu ohně, medituje na to světlo nebo na oheň venku a udělá si jasný mentální obraz tohoto světla. Když upevní tento mentální obraz ve vědomí a Praktikuje, jak už jsme se zmínili mnohokrát, praktikuje ty, ty čtyři základy jednobodovosti, kontinuity v jednobodovosti, čtyři základy výcviku v samády, to znamená entuziasmus, čanda nebo prání. Člověk musí mít entuziasmus, musí mít vášeň, aby mentálně překonal překážky, protože vlastně výcvik v meditaci není nic jiného než konfrontace s vnitřními překážkami. My nemáme ty schopnosti nadpřirozené, protože my nemáme podmínky a nemáme vůli se potloukat s těmi překážkami, které jsou s tím spojené. To není tak snadné získat kontinuitu jednobodovosti vědomí. My můžeme získat, dojít, získat žánu, ale ta kontinuita v vědomí tam nebude. Pokud nebudeme mít entuziasmus, pokud nebudeme mít kontinuitu v praxi, pokud nebudeme mít kontinuitu v. V jasnosti vědomí, v jasnosti smysl, v jasnosti mysli. A pokud nebudeme mít jasné analytické pochopení toho, co děláme, no tak my se tam nikdy nedostaneme. Ty čtyři věci se musí doplňovat, musíme mít jasný koncept toho, co chceme, jak to dosáhneme a jaké překážky musíme zdolat a jak je zdoláme, no pak my se tam dostaneme. Pak my můžeme uspět v meditaci. No a když uspějeme v meditaci, no a tak můžeme na základě toho, co jsme říkali jako přípravný džány, pak si sílou vůle, my pak můžeme tu, to jemné poznání, jemné, jemnou vnitřní vizi, my můžeme použít k získání toho, čemu se zde říká božské oko. Božské oko, Bůh, tedy ne Bůh jakožto absolutno, ale Bůh jakožto bytost v naší kultuře, jakožto andělé. Andělé nebo boží bytosti jsou devas. Devas je od sanskritského ne div, což znamená oni, září. Div znamená zářit. Déva je zářivá bytost. Teď, aby jsme získali božské oko, kterým můžeme vidět, jak bytosti na základě karmy se zrozují po smrti, do jakých stavů, je proč to můžeme vidět. To už jsme vysvětlili. To je důležitost džány. Na základě žány my můžeme poznat takzvaný základ mysli. Základ mysli se v terohádě jmenuje bhavanga. Bhavanga znamená doslova důvod existence. Bhava je existence, anga zde znamená důvod. Důvod existence je kontinuita mysli. Jestliže mysl nemá kontinuitu, no tak existence též nemůže existovat. Jenomže existence v indické filozofii i v částečně v naší substantivní filozofii, kterou dnešní věda, relativita a tak postupně rozbíjela, ale vlastně západní filozofie je z velké části až do dneska filozofie substance. Něco existuje a něco Existuje proto, v indické filozofii, existence je něco, co stojí. Hm? Něco, co stojí. Co se nemění. Teď ve v filozofii žáků to, co stojí, to, co se nemění, to jsou ty základní složky existence, jakožto čita, mysl, četa, ka, faktory mysli, růpa, forma, v tom smyslu materiální forma, tedy něco, co je složené z základních, Jednotek formy, což je země, voda, oheň, vítr a co je omezené prostorem, to je forma. A to jsou složky, které existují, protože, ačkoliv stále se mění, jejich Vlastnosti zůstávají stejné, nedají se rozbít. Země, jak už jsme se zmínili, je skutečná země, jsou vlastnosti země, tvrdost, měkost a tak dále. Voda, Skutečná voda jsou vlastnosti vody, skutečný oheň jsou vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou relativní, ale stojí. Ale když šáhneme na jakoukoliv hmotu, bude mít teplotu. No a ta teplota to je oheň. Bude mít kohezi. Ta kohezy to je voda. Bude mít tvrdost. Protože si, se toho můžeme dotknout. No ta tvrdost, to je země. Ty, tyto složky se nemění. Stejně tak, jako když existuje mysl, bude existovat počítek. A ten počítek je přijetí objektu jakožto příjemný, nepříjemný, nebo ani příjemný, ani nepříjemný. Ačkoliv počítky se stále mění, tyto kvality se nemění. Z hlediska učení žáků, proto tyto kvality skutečně existují. Teď z hlediska Mahajány, jelikož existence bhava znamená proces vznikání, nic neexistuje. Protože relativita, tedy závislé vznikání, vylučuje, co, cokoliv, co se dá uchytit jako něco, co stojí. Není možné v procesu stávání něco zachytit. A ta nemožnost zachycení něčeho, to, je právě v zrečicko-bahájnového buddhismu to je podstata nebo přirozenost budovství přirozenost budovství tomu se říká sféra budhu tomu se říká jediná skutečná vlastnost tomu se říká eh, limit existence, tomu se říká takovost. Ať už to nazveme jakkoliv, je to jediná skutečná realita. Jiná realita nikde nemůže existovat. A Právě proto, z hlediska této reality, vlastně přirozenost všech bytostí je nirvána. To je učení transcendentální moudrosti. Přirozenost všech bytostí je nirvána. Ale bytosti neznají svoji vlastní přirozenost. a nirvána je v buddhismu sumum bonum. Je to vše, co je dobré. To je důležité pochopit. Teď z hlediska Mahajanového učení poznání žáků je správné poznání ale není kompletní poznání. Kompletní poznání může existovat jedině na základě poznání budhovy přirozenosti. Jiná skutečnost je omezená skutečnost. Jedině budhová skutečnost, je neomezená skutečnost. A v našem textu Kumara spojuje toto poznání neomezené skutečnosti s právě s tím božským okem. Protože bez jemného oka, oka na základě samády, my Nezískáme oko moudrosti. To, co oko moudrosti vidí, to je právě z hlediska Bahajány. To je ta podstata budhoství. Ať už studujeme učení žáků, ať už studujeme učení Budhů pro sebe, bez poznání právě mirvány, kterou, která se nedá odlišit od vlastně skutečnosti všech věcí, tak vlastně veškeré poznání je, má relativitu právě proto, díky skutečnosti této budhovské podstaty. Poznání relativity ve v té hloubce, aby jsme poznali skutečně relativitu, potřebujeme hlubokou mysl. Bez hluboké mysli my nikdy relativitu poznat nemůžeme. Aspoň ne poznání relativity, které vede k, k osvobození. Poznání relativity, poznání závislého vznikání je jediná cesta, střední cesta. A ta střední cesta je kompletní. Jedině v poznání absolutní práznoty. Atyanta šunyata. Absolutní práznoty. To, ten pojem absolutní práznoty jako jediného jsoucna. jediné skutečnosti je to, co odlišuje učení žáků od učení bodysrtu. Bodhisattva vidí, nebo měl by vidět tu skutečnost Budhy jako jedinou skutečnost. Jiná skutečnost neexistuje. Arahat má skutečnost, ale není kompletní skutečnost, pokud nepronikne tou takovostí, nedualistickou takovostí, jakožto jedinou vlastností všeho. Uvnitř, venku nic jiného, než právě tato nedualistická takovost, což je podstata budhoství, neexistuje. No, a v našem textu je toto spojené dohromady. Tedy nejprve meditující podle textu získá oko. Oko je na základě orgánu, vizuálního orgánu. Vizuální orgán je materiální, oko je materiální, jakožto materie, jakož materie složená ze čtyř elementů, čtyř základních elementů. Božské oko je oko, v němž ty čtyři elementy nepatří do sféry, která je dominovaná pěti smysly, ale patří do sféry jemných počitků, do sféry rúpadhátu, což je sféra bohu, sféra brahmu. Toto oko sféry brahmy to může překročit. Dimenze okaz masa. Oko z masa nemá možnost překročit dimenze, do kterých jsme dimenze samsárického bytí. Oko, složené z jemných forem, z jemných čtyř elementů, má možnost odstranit ty Dimenze, které nás vlastně omezují, náš prostor, a může být otevření pro nekonečné vnitřní dimenze. Tyto nekonečné vnitřní dimenze patří nátuře budouství přirozenosti budouství Podle Súter Mahajány. Žáci ani budhy, budhové pro sebe, pro, pro sebe nemůžou vidět tyto nekonečné prostory, jelikož nemají jasné pojetí Atianta Šunjata, nemají jasné pojetí prázdnoty. Jakožto jediné vlastnosti všech souce. Tím pádem jejich poznání stále tenduje k dualistickému poznání. Má inklinaci k dualistickému poznání. Aby jsme poznali čisté země, aby jsme poznali výtvory čistého vědomí, potřebujeme prostor pro pochopení atianta šunyata, pochopení prázdnoty jakožto jediné skutečnosti. A jak pochopíme prázdnotu jako jedinou skutečnost co nás teď připravuje na vysvětlení, které se budeme věnovat v rámci rozboru sútry srdce. Ve filozofii transcendentální moudrosti, filozofie transcendentální moudrosti je systematizována nágaru V V traktátu vysvětlení střední cesty, který začíná vlastně v pravém smyslu osmi negacemi. Co znamená z hlediska pochopení bodysatů, co znamená relativita, co znamená. Učení o jedné realitě, která je skutečnost budhu. Neomezené realitě. Neomezené realitě nedualistického pochopení prázdnoty. šášovat tam. Já si musím to zopakovat v sanskritu, jinak bych to nepriložil. A šášvatám, anirudám, a anirudham, aneka artam, anana artam, anirudham, anagamam, jat Pratitya Samutpanam. Deša yam tam varam to je začátek karika což znamená, já se klaním tomu nejlepšímu se učitelu který vysvětluje skutečnost který vysvětluje závislé vznikání jakožto něco co Není ani poznamenáno věčnosti, ani poznamenáno nestálosti, není ani nevyvstalo, ani nemůže zaniknout, ani není jedno, ani není, mno, ani není jednota, ani není mnohost, ani neprichází, ani neodchází. Ten Buddha, který vysvětluje relativitu tímto způsobem, tomu já se klaním, říká Nagarjuna. Jestliže existence je vznikání, vznikání nemůže mít ani začátek. Ani konec, nemůže být ani jedno, ani mnohé. Nemůže ani přicházet, nemůže ani odcházet, protože nemá žádné jádro, nemá žádnou existenci jako něco, co existuje samo o sobě. Skutečná existence z hlediska indické filozofie aspoň, je něco, co musí existovat samo o sobě. A ta neexistence sama o sobě, ta ani nepřichází, ani neodchází, není ani jedna, ani mnoho. Proč? Protože se nedá chytit. A to je přirozenost všech věcí. Ta nemožnost, to neznamená, že my ji chytit nemůžeme. My ji můžeme chytit, ale na základě konceptu. Ta podstata sama o sobě je čistá. Ale abychom ji viděli, tu čistou podstatu, to je ten paradox. My potřebujeme prst, aby ukázal na ten měsíc, aby my jsme byli schopni pochopit, že ten měsíc je tam. Bez toho prstu my to nepochopíme. No a teď právě logika té přirozenosti budoucnosti je v tom, že jakékoliv přímé určení něčeho, jakožto něčeho existujícího, samo sebe popírá. Protože náš proces, co my můžeme poznat, je pouze proces vnikání. Nikdo nevstoupí dvakrát do té stejné řeky. To je vypasaná. Čili vypasana, je, neznamená, že analytická vypasana je špatná. Analytická vypasaná je důležitá. Ale analytická vypasaná je k tomu, aby jsme chápali tu vypasanou na základě té jediné skutečnosti. Jiná skutečnost neexistuje. A to je skutečnost toho té jediné možné skutečnosti z hlediska logiky. To je skutečnosti nedualistického, Pochopení nás jakožto procesu. Protože my, náš proces nemůže existovat nezávisle na procesech druhých. Všechny procesy se můžou objevit jedině na základě tohoto přirozeného budoucnosti. Tomu se říká sféra Budy. Sféra Buddhy je přirozenost všech bytostí. Ale bytosti tu přirozenost nevidí. Proč ji nevidí? Protože nemají vědu. A vidět znamená nevědomost. Ne, není věda. Není věda pochopit. Věci tak, jak se ve skutečnosti mají. No a právě proto těch osm negací. Těch osm negací umožňuje, že my pochopíme sféru budhu. To je, co text nám vysvětluje. Umožňuje to, že můžeme vidět bezpočetné budhy ve všech deseti směrech a ve, veškerých v těch čistých zemích, v těch ornamentech, ve kterých se nachází. Co jsou ty ornamenty, ve kterých se nachází? To není nic jiného než ornamenty té čisté mysli. Ty čisté země jsou čisté země, protože nikomu nepatří. Žádná, žádná Zuzana, žádný Damadýpa, žádný Honza se do žádné čisté země nemůže dostat. Jestliže se Honza chce dostat do čisté země, no tak vlastně nepochopí, co čistá země znamená. Čistá země je právě ta podstata budovství která vytváří všechny čisté formy. Právě proto, to učí transcendentální moudrost, diamantová sutra, my můžeme rozdat všechno, jestliže budeme velcí vládci, můžeme rozdat stejně jako Buddha celé naše království, pro dobro všech bytostí, ale pokud nepochopíme, že od samého počátku ten, kdo rozdává, neexistuje a to, co existuje, neexistuje ve skutečnosti, no tak jeho zásluhy budou omezené. I když rozdá všecko, co má. A když je neskutečně bohatý, tak ho rozdá celé království. Ale jeho zásluhy budou omezeny. Pokud se nenapojí na to, co omezenost nemá. Čili skutečné dávání, skutečná. Čistota Nepatří osobě, nepatří bytosti, ale patří ty přirozenosti, která je ve všech bytostech. To je i v učení ve Vinayi. Je krásný příběh probuzení Budhy, kde Budha po svém probuzení vidí všechny bytosti jakožto lotusové květy hluboce ponořené do bahna. A nevidí... A první dojem je, že nikdo, žádný z těch květů se vlastně z toho bahna nemůže dostat. Právě proto si myslí, že jeho učení my bytosti se svým Omezením pochopení nemůžeme pochopit, že od samého počátku my jsme čistí. Čistota je jediný princip bytostí, protože jejich mysl nikomu nepatří. To je paradox mysly. My myslíme, ale to, ta mysl nám nepatří. My děláme, ale žádný skutečný agent toho dělání neexistuje. Právě jestliže to pochopíme, pak je to velké dělání. Jestliže vidíme na základě toho, Přirozeného principu budovství, pak malé oko se stává velkým okem a prostory se rozšiřují do nekonečna. Proč? Protože právě text vysvětluje, že ta přirozenost dármy je nezničitelná. A protože Přirozenost darmi je nezničitelná. Ty vlastnosti budhy vlastně je i naše přirozenost. Ta čistota je i naše přirozenost. Jenomže my, aby jsme pochopili naši přirozenost, my musíme jasně pochopit, co je přirozenost Budhy. Pochopení praxe, jakožto každý praktikuje, nebo jestliže má správnou motivaci, jestliže je bodhisattva, no tak jeho motivace je stát se Budhou. Ale první musí pochopit, co je přirozenost Budhy. Co je přirozenost Budhovství. Jinak pokud to nechápe jasně, co je přirozenost budovství, no pak jeho motivace nemůže uspět. Právě proto je tak důležité začít se správnou motivací. Správná motivace je. Ta absolutní čistota, která není v bytostech, ale je v té v podstatě budouství, která je podstata všech věcí. Protože podstata budouství je podstata všech věcí. Vlastně proces meditace, proces vypasany je nalaďování se na, na tuto podstatu. Ale první, aby jsme se jim mohli na ní naladit, my jí musíme pochopit. Jestliže ji nechápeme, tak my se nenaladíme a my jí nemůžeme pochopit naší omezenou myslí. Právě proto metoda střední cesty metoda vypasaný, založené na střední cestě, je metoda rozbíjení. První, musíme popřít to, co my vidíme tím okem z masa, aby jsme se naladili na oko moudrosti. To dělá... Učení žáků tím, že rozdělí naší existenci správně na bezprostřední početky pěti agregátů vnitřních smyslů, objektů vnitřních smyslů, vnitřní smysly, vnější objekty a vědomí které je spojuje a tak dále, tím pádem vlastně rozbíjí pojem i soucna, skutečného soucna v bytostech. Ale základ učení bodhisatvu je, že rozbíjení soucna v bytostech nestačí. Musíme rozbít především i soucno jako takové, pojem soucna a naše skutečnost, pojem skutečného soucna a naše skutečnost jsou dvě věci, které se nedají spojit. Protože jak uvnitř, tak i venku nenajdeme nic, co by odpovídalo. tomu, čemu se říká svabháva, existenci, existující sama o sobě. I učení žáku jasně učí, že pět agregátů existence jsou prázdné. Pět agregátů existence je všechno v naší zkušenosti. Ale nedovádí to, z hlediska učení bodysvatovů, nedovádí to do důsledku, co je důsledek toho, že závislé vznikání je prázdné. Důsledkem toho je, že nic se ve skutečnosti nezrodilo. Bodhisattva, skutečný Bodhisattva je ten, který to bezprostředně pozná. Že nic se ve skutečnosti nezrodilo. A tím, že jasně poznáme, že nic se ve skutečnosti nezrodilo, vlastně se ocitáme v rozměrech přirozenosti budhu. Čili skutečný bodhisattva je ten, který poznal Anudpati Dharma Kshanti. To znamená, přirozenost nezrození, nezrození poznat potřebuje hlubokou mysl. Povrchní mysl Oko z masa nikdy nepozná přirozenost nezrození. A v té přirozenosti nezrození se nachází od samého počátku všechny bytosti. Jenomže všechny bytosti to nechápou. Právě protože to nechápou, a Bodhisattva na tom medituje, proto Bodhisattva získává velký soucit k bytostem, který právě tuto, tuto vlastní čistotu nechápu. No a tím pádem na základě, co je, co je božské oko především. Proč božské oko, jak už jsme se zmínili, aby naše probuzení naše body mělo sílu, Potřebujeme tevi dža. Te dža znamená tři vědy. Vědu eh, psychického přetváření rydhy, vědu poznání minulých životů, Aby jsme poznali závislé vznikání, musíme poznat, závislé vznikání je ve všech tradicích vysvětleno na základě tří existencí. Aby jsme poznali, že existence je jen proces, se nedá chytit. Jelikož jsme měli nevědu v minulosti, no tak jsme vytvářeli a akumulovali formace vůle. Jelikož jsme akumulovali formace vůle, no tak jsme se zrodili se rozlišujícím vědomím, které se drží svých rozlišení. Čili z vědomí pochází objekt vědomí, s jako něco odděleného od subjektu vědomí. No a díky tomu, samozřejmě, se vytváří sféry, vnitřní sféry, vnější sféry, vytváří se dotyk. A jelikož my nechápeme, že od samého počátku vlastnost vědomí, je přirozenost prázdnoty, protože bez prázdnoty vědomí nemůže pracovat, nemůže rozlišovat. Aby vědomí mohlo rozlišovat, musí mít jako základ prázdnotu. Na základě prázdnoty pak může existovat kontinuita. Protože vše existuje jen z okamžiku na okamžik. Přestože existuje z okamžiku na okamžik, nezaniká. Proč nezaniká? Protože existuje ten hluboký základ vědomí. Ten hluboký základ vědomí, jestliže je spojen s dualismem, tak je Bavanga, tak je Alaya, Jestliže není spojen s dualismem, no tak je to budou. Protože vědomí samo o sobě žádné omezení nemá. My, jak říká modrý soukrast Sokrates. My jsme tvůrci omezení vědomí. My bytosti. Ale vědomí samo omezení nemá, jelikož jak tvoríme omezení vědomí. Tím, že vidíme naši minulost jako něco odděleného od naší přítomnosti a vidíme naši přítomnost jako něco odděleného od budoucnosti. Ale toto oddělení, my jsme uvedli do myšlení. V myšlení toto oddělení není. A toto oddělení je na základě je na základ, oddělování je na základě čeho? na základě vzpomínání. My vzpomínáme, proto oddělujeme. A oddělujeme co? Oddělujeme to, co bylo. Jestliže Chápeme, že tento proces oddělování není skutečnost, tak se otevrou, otevře se skutečnost těch čistoty vědomí. Čistota vědomí existuje v momentu, jak se, jak se můžeme dostat do čistoty vědomí. Tím, že věříme, že ta čistota vědomí je jeho vlastní přirozenost. To je Mahajánová filozofie. Přirozenost vědomí je není nic jiného než skutečná skutečnost. A do té skutečnosti se nedá nic přidat, z té skutečnosti se nedá nic ubrat. Protože my přidáváme a ubíráme, proto my se orientujeme na vzpomínání. A tím, že se orientujeme na vzpomínání, my vlastně vzpomínáním jsme v té omezené realitě. A proto Kumara vysvětluje, že tímto poznáním jemného oka které nám rozšíří horizonty do původní čistoty vědomí. Otevíráme oko moudrosti, otevíráme oko darmy. Poznáváme, že nejenom bytosti, nemají skutečné já, ale všechny fenomény bez výjimky nemají žádnou skutečnost. Oko neví, že je oko. Stůl neví, že je stůl. No, a kontinuita právě darmy není nic jiného, než vlastně z jistého smyslu je to vzpomínání na to, co jsme poznali tím okem z masa. Tohle je stůl takové, já chápu stůl takhle, ale. Jiné bytosti chápou stůl jinak. Já chápu barvu tako, jiná bytost tím ji může chápat jinak. To už je vědecky dokázáno, že, někde, že bytosti vidí barvy i tvary různě. My vidíme podle karem, podle karmy, podle našich konceptů a koncepty jsou, Výsledky naší karmy. To, co nás dělá odlišné, to není existence, ale to je karma. Karma. Na základě karmy máme odlišné koncepty. A na základě odlišných konceptů máme odlišné libosti a nelibosti. A na základě odlišných libostí a nelibostí máme pak rozdílné jednání a na základě rozdílného jednání vytváříme rozdílné zase rozdílné karmy rozdílné vůle a akumulujeme rozdílné vůle, ale toto samotné nemá žádnou vlastní podstatu. Ta vlastní podstata v něm je právě ta prázdnota, která tento proces umožňuje. Kdyby nebyla ta prázdnota, no tak ten proces by nemohl být, nemohl existovat. Aby, aby, se, aby něco pracovalo, musí to mít nějaký podklad. Aby komputer pracoval, musí mít nějaký podklad, nějaký hard disk. A ten hard disk vědomí, to je právě ta prázdnota, do který se dávají ty informace, na které pak my vzpomínáme. Takže božské oko vidí, co, jak získáme božské oko, jak poznáme božské oko. Můžeme, když máme džánu, no tak vidíme bavangu. Když vidíme bavangu, můžeme vidět i ty myšlenkové procesy těch bytostí. Ty myšlenkové procesy těch bytostí my můžeme vidět, jak už jsme se zmínili na základě znalosti, vědomí druhých. My můžeme vidět na základě změně barev v srdci nebo v aure jogíny, což je konvenční vidění. Na základě, pak můžeme z hlediska abidharmy na základě... Přitáhli jsme čas, ale nevadí... Na základě abidarmy, my můžeme, jestliže vidíme ten prout vědomí na základě Bavanky, no, vidíme ho v sobě, no, tak ho vidíme i v druhých. A tak tím pádem, když se, když někdo zemře, my můžeme sledovat ten jeho proces poslední mysli, která pak, jde do někam jiná. Protože mysl je kontinuita. A ta kontinuita je na základě toho hardis, na základě toho důvodu existence. A ten důvod existence je právě to ulpívání. To ulpívání je na základě nepoznání dotyku. Máme dotyk na základě poznání práznoty a máme dotyk na základě nevědomosti, nepoznání. Oko jako orgán je prázdný, barva jako barva je též prázdná, nemá žádnou vlastní podstatu. To vizuální vědomí, které spojením těchto dvou vznikne, je tež prázdné, nemátež žádnou vlastní podstatu. No a tež myšlení, které vznikne na základě, aby musí být orgán myšlení, musí mít objekt myšlení. Bez objektu žádná, žádné vědomí nemůže nastat. Objekt je důvod, Procesu vědomí, kde není objekt, nemůže proces vědomí nastat a vědomí je proces, myšlení je proces a důvod procesu je objekt. Pokud není objekt, tak rozlišující vědomí nemůže nastat. Ale to rozlišující vědomí má kontinuitu na, zákl na základě toho základu. To je ten důvod existence. To je ta alája. To je ta dualistická mysl. Ale mysl ve svém základu není dualistická. Právě proto to božské oko spojuje kumaradživa krásně z Mahajánovou filozofii prázdnoty jakožto jediného soucna, jediné věci, která skutečně existuje, skutečně existuje, znamená existovat ve své nepochopitelnosti, neuchopitelnosti. To je skutečná existence. No a právě proto poznáním, jak se lidi převtělují na základě karmy, poznává i, že skutečnost karmy není vlastně skutečnost. Je to náš sen, ve kterém my jsme buď chycení a ať už jsme chycení nebo nejsme chycení, ten sen pokračuje. Co je sen? Sen je stav mysli, která nepotřebuje vnější objekty. No a vědomí tež pracuje, přestože pracuje na základě vnějších objektů, vlastně ty vnější objekty, stejně tak jako ten vnitřní proces, může existovat jedině na základě ty prázdnoty, ty ne, neuchopitelnosti, Dění. Neuchopitelnost dění je skutečná realita. No a aby člověk tuto realitu pochopil, potřebuje mít za prvé jasnost a za druhé jemný počitek. No a jak se to děje možná když bude nějaký čas, tak vysvětlíme na základě sutry srdce. Sutra srdce vlastně vysvětluje hluboké pojetí, jak chodit v té realitě, která se nedá uchytit. V této realitě, která se nedá uchytit, my se musíme naučit chodit. A jak se v ní chodí? Hm? Jakmile se sklouzne... rovnou do pekla. Jestliže vidíme, to je zenové. výroky Zenových mistrů, jestliže uvidíš i něco tak malého, jako křídlo komára, Okamžitě padáš do pekla. Jakmile uvidíš krídlo komára, okamžitě padáš do pekla. No a my vidíme domy, vidíme ulice, vidíme auta. No tak. Se musíme naučit vidět, nevidět. A vidět, nevidět právě náš text spojuje s tím božím okem. Boží oko je vidění, které nic nevidí. Vidění, které nic nevidí, vidí, jak my se zrozujeme, my bytosti se zrozujeme na základě karmy. Ale v podstatě to žádné skutečné zrozování není. Jestliže to pochopíme, získáme schopnost přijmout stav nezrození. Ten, kdo stav nezrození, se stává skutečným bodysatmem. V tomto stavu nezrození všechno funguje. Dobré činy mají dobré výsledky, špatné činy mají špatné výsledky. To nepopírá příčinu a důsledek. Doplňuje příčinu a důsledek z hlediska hlubšího pochopení. A jak? To se dozvíme na výkladu srdce. Tak pro dnešek by to stačilo a už jsme čas přetáhli a nebudeme přetahovat dál. Honza se podívá, jestli nyní jsou nějaké otázky. Mám te v chatu nejsou žádné otázky. Jako obvykle. Hm? Tak dobrý, když nejsou žádné otázky, tak jsme všichni budhové a sejdeme se Jakožto bodhisattvové u výkladu Sutry srdce. Tak zatím mějte se. Mámte, předáme ještě zásluhy? Předáme zásluhy jako obvykle. Jednoduchý způsob nebo v páli, co je lepší? Necháme to na vás. Tak uděláme zase Mahajanovej jednoduchý. Hm? Nechce zásluhy této naší praxe poslouchání hluboké darmy přenesou na všechny bytosti, aby my všichni společně získali stav dokonalosti. O mý to bo. Nech se všichni probudíte Čisté zemi. Hm? Tak čau. Mějte se hezky, bante, i vy všichni. Já to za choku teda v celý ukončím a vypnu. Dobrý. Tak jo. Děkujem, Děkujem majte se pěkné. Tak jsme skončili s Kumaradžího a dáme po změnu sulturu srdce. Jo. Tak jsme se na to připravili dneska. Tak Trošku o tom zauvažujte, aby to nebylo jenom monolog a zeptejte se na nějaké dobré otázky, aby všichni z toho měli užitek.